Kolombia, ipatuko dugu, goizuntan Kolombia zendako, ba, joan den uh, astean, joan den uh, ostegunean. Bideo bat plazaratu zuten uh, fark uh, taldeko uh, kide batzuek egan eh, ez, ba, boho bidea behiz hartzen zutela, hori ba, eta ratziko dugu, Kolombian 2006an izen petuzela, bake itzakmen bat eta farkek ba, eh, politikaren bidera edo politika instituzionalera pasatzea eh, erabaki zuela eta gurekin hortaz mintzatzeko Jon Achtano kasetaria egunon, Jon? Egunon, batzit, egunon entzule guztia ere. Hala, lotura, lortu dugu. Ehm, egasu, aipatu dugu bat pertsona batzu, beraz ahmak behiz hartzen dituztela ehandutenak. Nok dira pertsona horiak? Po tartean pixuzko agintari dezente daude, ezagunena seguru asko eta seguruaskogabe Ivan Marquez da. Nor eta Abanan eh, hainbat bat urtez farkeen ordezkaritzaren buru egin zuena Juan Manuel Santosen gobernuarekin bake akordioa negoziatzen, ez da beraz edo zein eta bere alboan izan ditu ba Pisuzko beste egintari batzuk, Romaina, Paisa edo Jesus Santrich ezaguna bezalakoak e, ikusi egin behar zenbat lagun dituzten hor gibleean Eh, bueno, eh, ia amairu mila lagun pasatxo eh, desmobilizatu ziren, eh, akord, bake akordioa sinetu goztean, eta oientan erdia pasaba hoianean oian ean zeudenak, armak hartuta, besteak, ba, kaleko, sareko, bueno, laguntza logistikoa, eta, bueno, kaleko militanteak ziren, baina, Zor, zazpi zortzi mila lagun armakutzi zituzten, oianetik jeitsita, eta badituek ba, diote horre ba, tarteko agintea zuten e, kideak, ba, zazpi egun zortzi egunen bat direla, eta horiek izan dezaketela, agian, akaso, tentazioa, ba, markezek eta egin duten aldarrira batzeko, baina e, momentuz gobernuak dioena, eta fark alderdi legezko, alderdi politikoak dioena da, Ba begiola e, armak utzi zituen FARC gerrilla handi hartako 1980-1990 amar, mm. ba, bake prozesuarekin tinko daudela oraindik eta eta ez dutela onesten Marquez eta konpainiak aurkeztu duten bide berri hori. Mm. Bueno, Bi bide zar berria esan beharko dugu. Ba, eta bideo bide, bide zago jana berri sartzea circ motivatudo sak bultzatu ditu orat. Uno bereke bideo horretan YouTubean gainera eskuragarri oh, dago edon ikusi dezake ohiko oratoria Rokokoa darabe eh, Markezek eta 50 oh, mar minutu horietan eh, esaten duena eh, motxean azaldu beharko bagenu, berak dio ezeren truke utziarazi siskietela armak oso laño, oso inuzente jokatu zutela Eta, bueno, ba, bestera batean izan da, ba engainatu egin dituzela, ezta? Ez, ez dietela agindutako horik e, ez ere ez erreman eta hortaz, ba herri guztiei badagokien e, armak hartzeko eta, bueno, bok, botere injustu baten aurka altzatzeko herri guztiek berez duten eskubidea, bueno, ba egikaritu beste beste beste ez dutela niri galdetzen baldi madi da zu, <laughs> zainik uste dut Kolombiar gehienei galdetuzkero, hori askotxo esatea da. Eta behin birritan, eta amaika aldiz salatu dugu, eta salatuko dugu, eta e, honetan ere bai. Ba. Es, Estatuak ez duela bete, Zegokion e, tratuaren bere partea. Legia, bake gabanan e, itzartutakoa, eta gero, bueno, Bogotan sinetuzen bake akordioaren Zatia farkek bete duela baina estatuak ez Hori begibistakoa da eta ez dioguk. Hori nazio harteko erakunde orok dio gaur egun ere Hare gehiago hemen e, giltzarri izan da Iru urte dira e, bakeak akordioa sinatu zenetik Baina e, pixkanakak aiztotuz joan da egoera eta giltzarri izan da orain urtebete pasatzo ab, iazkoa abuzu hasieran eskuine muturrak edo eskuin gotorrak e, boterea berreskuratu zuenean Alvaro Uribe presidente izandakoen alderdiak berriz boterea irabazi zuen eta hoiek dira bere garaian e, bake akordioaren gainen egitzen plebizituan ezeskoa bota zutenak eta hoiek dira e, nola nolabait e, aspaldiko Kolombia hartan eh, ainguratuta dirautenak, eta horiek ahalduten guztien indute bakeakordioa sabotatzeko eh, garbi izan da. Adibidez, indar armatuetan, eh, gerran, eh, garairik ankernetan, eta, eta, bueno, eh, baliabide ez demokratikoak zerabiltzaten eh, militarrak buru jarriz. Orduan, eh, ez da erresa erantzun bakar bat ematea, baino Markezek dioena da, Ingañatu egin dituztela eta ez zutela agindutakoa bete estatuan partetik eta beste RMd horik ez zutela. Eta bake itsakhmena zeptan gelditzen da erabaki horrekin baditu ondorioak, behar bada baditu ondorioak ere ba bizitza nola zibilean edo hasteko aldirdi politiko bilakatu den farkean sati horrentzat ere izan ditzazke ondorioak. Bueno, alderdi politiko bilakatu den farkenen zati horrek e, oroitu beharra eta hori ere ezeta ez da euskeria hautezkundeetan ba, ba oso oso oso, oso txikia izan zuela dozenaka mila oso batzuk baino ez, berrogeita hamar milioi biztanle dituen ia berrogeita milioi millioi biztanle dituen herri batean, bakeitzamena bestela ere e, errenka zeen e, gutxiena esateagatik edo arituta... E, Kolombian bake akordioa sinatu zen eta foku mediatikoa handik e, bueno, ba, alden du egin zen. Baina egiazko bakean bizitzetik aski urrun da Kolombiera. E, lider sozialak eraitzen jarraitzen dute, astero, astero, astero, astero lau edo bost. Eta badirudietza jo la inyori inporta. Eta bueno, e, bake akordio horren eta bake prozesu horren ikerketa egiten duten erakunde guztiak bat datoz. E, Gobernutik gertusiago egon edo ez, ma haitortzen dute, bake prozesuarekin aurrera egin dela, eta aurrera asko eginda. E, Detaile bat esango dizuet, e, sortzireun herri daude, sortzireun udal erri daude, Kolombia osoan. Hoietatik, laurdenean denean, e, presentzia, farkek edo beste talde armatu batzuek. E, presentzia esan nahi dudanean, zenbaitetan kontrola ia erabatekoa zen. Bake, gaur egun, presentzia laro gehieta bostetan da. E? Ia, laurdenera denera, laur denera zerbait gutxi ora, e, jeitsi da. Eta, bueno, eriotzko puro ere asko jeitsi da, e, bueno, ba, borroka militarrak ere ez daude lena ina. baina horrek ez du esan nahi e, bakea zegoenik. E, nazioarteko gurutze gurriak as duela asko ez zela esan zuen bost barne bizi-bizirik zeudela. Eta orain gertatu dena farkekin ez da... No, no, nik uste dute kolpea dela, e, muturrekoa dela e, Kolombiar entzat, eta Kolombiar gehiin baina entzat e, baina ez da ez usteko larri bat e, duela hmm. urtebete esan dugu eskuiniko gobernuak botere hartu zuela eta duela urtebete inguru ba, farkeko buruzo geizagun hauek sasira joan ziren eta bueno, ba, pentsa zeko hazen horrelako zerbaitena dituko zirela Ba, jonak zano, hasteko orain haueki hulegtzen dugu zer den erabaki horren E, Giblean, e, zailtasunak, e, zailtasun, babil esker horiek e, emanik, eta ganen dugu, ba, zuego amerikana egon ondutiko, behiz ba, euskal egirat, zultzen zirela. Bai, ba, ala da, e, asko iritsi nintzela, eta, bueno, hemen harrapatu nago albizteak, albizte txarrak, eta tira, e, atera gaitza du, baina e, esperantza ez du galduko, zaldugu galduko.